про культуру українського народу. Хведір Вук працював також у галузі історії літератури, архітектури, мистецтва, публіцистики. Крім уже згаданої праці про український орнамент, він написав дослідження про дерев'яні церкви. Як історик літератури, Вук також залишив помітний слід, особливо в праці Шевченко і його думки про громадське життя, вміщені у четвертому томі Женевського збірника «Громада» 1879 року. Раніше, у 1876 і 1878 роках, він брав участь у виданні в Празі та Женеві «Кобзаря». До Женевського видання він написав переднє слово, в якому виявив глибоке розуміння ролі Шевченка в національно-визвольній боротьбі українського народу. Після падіння Російської імперії у 1917 році уряд Української Народної Республіки звернувся до всіх діячів української науки і культури які свого часу змушені були залишити батьківщину, з закликом повернутися в Україну і взяти участь у розбудові національної держави. До Києва виїхало чимало діячів української інтелігенції. Серед них був і Хведір Волк, якому запропонували посаду професора Київського університету на кафедрі географії та антропології. Та по дорозі з ним трапився трагічний випадок, наглий і загадковий. Якщо згадати подібні випадки з Олександром Мурашком, Іваном Стешенком, Миколою Леонтовичем, пізніше Георгієм Нарбутом, Олександрою Єфименко, які скінчили життя за загадкових обставин чи були знищені російськими чорносотенцями. Хведір Кіндратович раптом захворів на нежить і помер. Поховано його в білоруському місті Жлобині. Доля спадщини вченого за радянської влади більш ніж сумна. Праці його, хоч і використовувалися всіма етнографами та антропологами, проте не згадувалися в науковому обігу і не перевидавалися, позначені тавром буржуазного націоналізму. Навіть портрет його, як згадує історик Сергій Сегеда в своїй статті про вченого в журналі «Наука і суспільство», номер перший за 1990 рік, в осені 1972 року було знято з галереї визначних вчених у приміщенні секції Суспільних наук Академії наук. А колись навіть більшовики у перший пореволюційний рік Побоялися зневажити його авторитет. Щойно у Петрограді почалося масове ущільнення пролетаріатом помешкань буржуазії та капіталістів. Один з керівників Академії наук та нарком Луначарський звернулися до уряду з проханням не чіпати петроградську квартиру Хведора Волка оскільки в ній зберігалися унікальні рукописи з етнології Росії. Та й раніше його праця була удостоєна найвищих наукових відзнак Російської академії наук. Нині ж, після кількосотрічного нищення української культури, дослідження Хведора Вовка стають безцінним джерелом пізнання минулого нашого народу. Ідею перевидати цю книгу з доповненням ілюстративним матеріалом подав свого часу палкий популяризатор праць Вовка, видатний художник, етнограф та колекціонер народного мистецтва Незабутній Іван Гончар.